Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ossalatu wassalamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu Kusanika, alaih salatu wassalam, njegovu porod, sučasnije sahabe i sve one koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Uvažena braću, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, sedam sati, evo nas u našoj pred iftarskoj emisiji, 13. poredu. Moramo opet ponoviti za one koji su prvi put sa nama. Na početku uvijek, da bi vi imali vremena da pozovete svoju raju, da se druže zajedno s nama, da učimo Allahu Đeršanu vjeru, vjeru zajedno. Ostavljamo nekoliko minuta, pa ćemo to iskoristiti da proučimo dvije sure iz Kur'ana. Večera su to sura El Feđer i sura El Beled na 593. stranci i 594. Nakon toga opet ustavljeno družimo se sa po mom skromnom mišljenju, bitnom temom u roku od 15 minuta do 20 maksimalno, inša Allah. A nakon toga prelazimo na možda i najinteresantniji dio naše emisije. To su odgovor na vaše pitanja, dileme, sugestije i kritike. Pa započinjemo učenje suri El-Fajr. A'udhu <clears throat> billahi mine shaytanir بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ I العمد التي لم Alti l'm في mithluha fi l'bilaad Wathamooda الصخر jabu al-sakhra bil-wad Wathir'aun zi l'autad Al-ladhine t'agawu صَدَّ عَلَيْهِم رَّبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاض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 وَعِنْدَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَعِنْدَ أَيِّ يَوْمٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يقول يَا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرنم دي الى ربك رضيه مغضبه فادخني في عبادي وادخلني الجنه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وما أدراك مل عقبه فَقُورٌ قَدْ أُيِطَأَنُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أُمِّ مِسْكِينًا ذَمَتْ رَبِّ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Ulaika ashabul meymane wal ladina katharu bi ayatina hum ashabul mashama alayhim narum muṣadah Uvažena braćo i poštovane sestre To su bile dvije kuranske sure iz posljednjeg kuranskog džuza, sura El Fejjar i sura El Beled. U nastavku naše emisije mi se družimo, kao što je i običaj, sa jednom interesantnom temom. Svakako, prije nego počnemo, one i naše standardne, ajde da kažemo, upozorenja i napomene. Nadamo se, ako Bog da, da što što manje komentarišete, naročitko ako bude neko, ko provokativne komentare postavlja, ostavite taj posao našim administratorima. Oni su tu spremni da ako treba nekoga i sankcionišu ili eventualno da odgovori na određene komentare. Isto tako pokušajte možda i što manje lajkati jer po mišljenju nekih da to usporava malo prinos i oslabljuje konekciju. Proću, moja draga i uvaženi sestre, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu u kojem je Allah Đerašanu propisao post. U osnovi Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš život kompletan od znači ljetstva pa do smrti je jedan veliki ispit. Ovo što sada mi živimo to je jednostavno naš ispit, a rezultate tog ispita ćemo mi vidjeti i, ajde kažemo, preuzeti na sudnjem danu. Allah će kaže u suri Mulk koji je stvorio smrt i život da bi vas Allah je stvorio smrt i on je stvorio život važivot je između toga da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati pa je braću madraga i cini sestre naš život jedan veliki ispit stvoreni smo s jednim ciljem a to je da obožavamo i da robujemo Allahu dželle ali gro ljudi ima pogrešnu viziju vjerdžinje šta je to robovanje Allahu džellešanu pogrešno je shvatiti to da smo mi na dunjalu ku samo da bi bili u džamii da bi samo klanjali ne već nam je Allah džellešanu ostavio slobodno da budemo šta hoćemo ali da svoj život pokušamo ograničiti onom što nam onim što nam vjera dopušta i zabranjuje Pa tako da insan može neko da bude liječnik, neko da bude automehaničar, neko informatičar. Znači, vjera to ne definiši. Čovjek može da bude šta hoće, ali svoj život treba da u okviri okvirima vjeri Islama, okvirima naredba i okvirima zabrana. <tuh> da bi Allah adjel obožavali, mi treba da imamo znanje. Jer nemoguće je nešto činiti, nešto raditi, a kamo li kada je u pitanju vjera i ibadet osim sa znanjem, sa spoznajom. U ovoj našoj vjeri, braćo moje drage i ciljne sestre, znanje zauzima veliko, veliko mjesto. Nažalost, moramo biti otvoreni da bi došli nekada do istine, da bi e, dali dijagnozu, ispravnu problema u kojim se mi većinom svi nalazimo, moramo istini pogledati u oči. Pogledajte, danas je stanje ummeta muslimana kada u pitanju njihov odnos prema nauci. Odnos prema nauci kada u pitanju islam, a nakon toga odnos muslimana prema nauci kada su u pitanju svjetovne nauke. Pa ćemo vidjeti da su muslimani u svakom od ova dva segmenta, hajde da kažemo, zakazali. Pa niti muslimani poznaju svoju vjeru, niti imaju za vremena, niti oni su postigli nešto veliko na svjetskoj sceni. Pa ćemo vidjeti naši mobiteli, naše kamere, naša auta, naše televizija, naši laptopi i sve što mi danas, hajde da kažemo, koristimo i uživamo od tehnologije i naučnih dostignuća, sve je to došlo nama od ljudi koji ne vjeruju u Allaha subhanu wa ta'ala. Pa muslimani su zakazali niti poznaju svoj vjeru, a niti su nešto postigli na dunjalučkoj ili ovosvjetskoj sceni. Ako pogledamo u argumente vjeri, vidjet da vjera postiče na nauku. Vjera postiče na nauku, dotim vjer je da prvi ajet, i to nije slučajno, prvi ajet koji je objavljen Božijem poslaniku, prvi put kad mu je došao Džibrile, wasalam, za one koji to ne znaju, a vjerujem da velik broj nas to zna, Kada je Džibril a.s. prvi put došao Muhammedu a.s. objavljeni su mu prvi pet ajeta iz sure Al-Iqra gdje Allah Đerašanu kaže u prvom ajetu Iqra uči. Pa je prvi ajet objavljen ovom umetu i prvi ujedno imperativ uči. Svakako ovaj imperativ kao što kažu islamski učenjaci on se prvenstveno odnosi uči o insanu ono što treba od vjerije, da bi spoznao svoga gospodara kako živjeti, kako ga obožavati, ali isto tako to ne isključuje da čovjek se obrazuje i da bude napredan i u ovo svjetskim, ajde da kažemo, disciplinama. I muslimani, od vremena Božih poslanika, dok su ispunjavali ovaj prvi imperativ, oni sujedno su ispunjavali i drugi imperativ. Pa pogledate li historiju, vidjećete da su muslimani utemeljitelji nekih velikih znanosti koje su danas samo kažemo malo proširene i koje su shodno opet tehnologiji sa vremenog doba kažemo, usavršene. Ali pogledajte koliko su učešće muslimani uzeli u medicini, u fizici, u mnogim nekim znanostima koje su danas samo došle do do izražaja, ali vidjećete da su muslimani utemeljitelji tih disciplina i nauka. Kada? Kada su bili napredni i kada su se e, povodili i kada su prakticirali ovaj im imperativ. Allahođeršanu isto kaže u Kur'anu Inne ma jahša Allahe min ibadihi el ulema Allaha se istinski i pravu boji njegovi robovi učeni. Pa insan kada ima znanje, On se boji Allaha jer je on spoznao svoga gospodara, on je spoznao šta je halal, on je spoznao šta je haram, pa shodno tom svom znanju i bogobojaznosti ispoznaji, on se boji Allaha Đelešanu ispravno. Koliko puta nam ljudi dolazi i postavljaju pitanja, uradio sam to i to iz neznanja. Pa čovjek koji e, nema znanje ne može se adekvatno bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahoposlanik kaže u vjerodos, vjerodostojnom hadisu, past ovaj hadis ima jednu izvjetno lijepu, hajde je to kao anekdotu, eh, jednu skrivenu značenju. Kaže Allahoposlanik, men se leke tariqan, jel temisu fihi ilmen, sehele Allahu lehu bihi tariqan ila lđenne. Ko krene putem traženja znanja. Pazite, ovdje nije rečeno ko postani alim, ko bude učen, samo je dovoljno da kreni putem. Ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim, i zbog toga što je on krenuo putem traženja znanja, olakšati put ka džennetu. Pa ako želiš da ti Allah olakša put ka džennetu, najlakši, najbolji, najpreći put je da kreneš putem na obrazbi. I znači nije uvijek da postani neko alim, da postane velikan. Ne, dovoljno je samo da kreni svakako da kreni, i da nastavi tim putem. U vjelodostojnim hadisima Allah poslanika alaihi salatu wa selam kaži doista Allah Čelešanom i njegovi meleci, stanovnici nebesa i stanovnici zemlji i ribe u vodi i mravi u nastambi. Vidjeli ste koliko puta ljudi gledaju mrave, hodaju. Gledaš ribe u vodi. Nikada ti ne pada na pamet da te ribe i ti mravi imaju određenu zadaću. Pa kaže Allah poslanik, doista uzvišeni Allah i njegovi meleci, stanovnici nebesa i stanovnici zemlji, i ribe u vodi, i mravi u onome svome mravinjaku, oni donose salavate. Čine iz tih far za onoga ko ljude podučava hajru. Normalno, ljude, je tiješko podučavati hajru. Čovjek može napraviti i zlo imusibet ako nema znanja. Pa znači, braćo moja i uvaženi sestre, ova naša vjera mnogo, mnogo postići na, na obrazbu, na traženje znanja. <clears throat> S druge strani, mi ako pogledamo u neznanje i ako pogledamo u argumente Kur'ana i sunneta, ćemo, znači da uvijek neznanje spominju u negativnom kontekstu. Kaže Musa alihi selatu selam u jednom e, događaju koji nam govori Kur'an, o događaju sa Musaom u razgovoru između njega i njegovog gospodara na kraju kaže Musa alihi selatu ve selam: "E'uzubillahi <aʿa> an <akuna> <-jahilin> Gospodar utjećem se ja tebi da budem da budem neznalica. Pa Musa alihi selatu ve poslanik ali se utječi Allahu da bude neznalica. Pa znači neznanje u Kur'anu i sunnetu se uvijek spominje u negativnom kontekstu. Jedne prilike su ashabi bili na jednom putovanju, pa je jedan od asaba zadobio ranu na glavi. Pa u toku noći kada su spavali, taj ashab se od džunu pio I postao je, znači, džunuk trebao je da se kupa kako bi otklonio od sebe pravnu nečistoću džunu pluka. Ali bio ranjen. Pa je pitao svoje kolege, a sahabe drugi kaži, ja sam ču da postoji nešto tejemum. Mogu li ja uzeti tejemum ili sam ranjen, ne spim se okupati? Pa oni kažu, mi koliko znamo, tejemum se samo uzima kada nema ima vode. Mi imamo vode. Pa je on po njihovom odgovoru uzeo vodu i okupao se i tako da isklasio i tu svoju ranu i od toga umro. Pa kada su došli Božijim poslanikova, vijestili su ga o svemu šta se desilo, pa je Allahov poslanik izrekao velike i, i, i velike i teške riječi. Kaže, ubili su ga. Znači, tim svojim nepromišljenim odgovorom oni su njega ubili. Ubio njih Allah. Božiji poslanik dovi protiv njih. Kaže, zašto nisu pitali kada nisu znali? Zaista je rješenje za neznanje da se postavi pitanje. Pa znači, neznanje, braćo draga može biti razlogom da čovjek nekoga ubije svojim neznanjem. Pa neznanje u Kuranu i Sunnetu spominje se uvijek u negativnom kontekstu. Ako pogledamo u muslimane i Plodove neznanja koje oni trpe, vidjećemo na svakom koraku da je neznanje ostavilo ostavilo velikog traga. Počnite od ibadeta. Evo, najbitni ibadet u islamu je namaz. Pogledajte koliko je ljudi koji ne klanjaju, opet iz neznanja. Hajmo vidjeti one koji klanjaju. Koliko je ljudi koji su naučili ono što uče u namazu na transkripciju, pa to njihovo učenje trebalo bi dobro, dobro da se popravi. Pogledajmo nakon toga u ponašanje ljudi u namazu. Ljudi se okreću, ljudi razgledaju po džamiji, ljudi ne razumiju ono što uči, sve to neznanje. Pogledajte odjeću ljudi, pa ćete vidjeti ljudi oblače odjećno koje imaju majice. Pogledajte prije namaza, ljudi se nečiste od velike ili malije nužde. I tako dalje. Pa imamo mnogo, mnogo grešaka vezanih za namaz. Ljudi spajaju namaze, ljudi eh, odgađaju namaze pa ih naklanjavaju i tako dalje. Mnogo, mnogo grešaka vezanih za namaz. Otiđimo u poglavlje zekjata Koliko je grešaka vezanih za zekjat. Otiđimo u post. Koliko je grešaka vezanih za post? Otiđimo u određena poglavlja takozvanog muamelajata, međuljudski odnosi. Otiđimo u poglavlje braka. Kako ljudi danas klapaju brakove? Na koji način? Koliko je harama prilikom organiziranja svadbi? Kako se ljudi vjenčaju? Koliko je tešrijeski ispravno i neispravno? I tako dalje. Otiđemo u poglavlje razvoda braka. Koliko je muslimana koji nikada u životu nisu čuli da musliman može samo tri puta razvesti svoju ženu? Tri puta je može razvesti. Nakon toga je ona njemu zabranjena. Da bi postala njemu ona dozvoljena, ponovo da i vrati da posle neka supruga ona se mora udati za nekoga pa živjeti sa njim imati spolni kontakt nakon toga ako je on neka do života razvede onda je on može ponovo opet zarati to ljudi ne znaju imate ljudi razvodi svoju ženu 10 puta idi razvedenasi opet sutra vrati idi razvedenasi i tako dalje Uzmite kupu prodaju, uzmite zaklite, koliko ljudi koji se zakljenju poslanikom, džamijom, e, majkom, ocem. To su veliki harami, strogo zabranjeno. Gdje je opet problem? U neznanju. Hajmo pogledati koliko ljudi nosa hamajlije, nosa zapise, saljeva strave, saljeva strahe. Sve strogo zabranjeno. Koliko je ljudi koji čitaju horoskope, gledaju u kašike, gledaju u razno razne šitanluke. Gdje je problem? U svemu problem je neznanje pa je neznanje polučilo velike, velike negativne posljedice u ummetu koji se mogu otkloniti samo na jedan način, a to je naobrazbom, učenjem, zagrijavanjem stolici i, hajde da kažemo, saburom na tom putu. Ovo je opet sve samo jedan uvod u kojem smo spomenuli. da je Ala Đeršanu s ciljem... Da smo stvoreni da rubujemo Allahu Đelešanu, da svoj život u uokvirimo u granice Islama, u zabrane i naredbe. Možemo biti šta hoćemo, ali moramo svoj život ograničiti granicama Islama. Pa ono što nam naredi Islam, to činimo, ono što nam zabrani, to ostavljamo. Nakon toga smo otišli pa smo govorili o tome da je Islam vjera nauki koja podstiči od prvog dana kako je Islam došao na zemlju, podstiči na, na obrazbu kako u pogledu vjere, tako u pogledu dunjalučkih, eh, hajde da kažemo, znanosti. Nakon toga smo govorili o neznanju i govorili smo o raznoraznim plodovima koje je polučilo neznanje eh, kako u našem praktičnom životu, tako znači i oko nas svugdje. Nakon toga dolazimo, braću moja draga, do jedne veoma, veoma bitne teme koje ćemo, ako Bog, da tek sutra za A to je najveće neznanje koje mi trpimo, povr svega ovog što smo spomenuli. Neznanje u namazu, neznanje u zekijatu, neznanje u postu, neznanje u obavljanju hađa, tek dolazimo do najvećeg neznanja. To je vrh neznanje o našem gospodaru. Kada bi napravili istinsku anketu da upitamo ljude muslimane Ne govorimo o nemuslimanima, uopšte. Govorimo o ljudima koji za sebe kažu da su muslimanu, da zaustavimo ljude i da ih pitamo, dobro, evo vi ste muslimani, vjerujete u Allaha, gde nam recite nešto o svome gospodaru. Šta vi znate o svome gospodaru? Pa biste vidjeli koliko malo ljudi znaju o svome gospodaru, a i to malo što znaju, samo Allah Jerušanu, zna procentualno koliko je tačno i koliko je netačno. A pogledamo li u ono što je ulema Lema govorila, tomovi i tomovi, stotine tomova knjiga napisane o Allahu Đalešanu. Pa je naše najveće neznanje nepoznavanje naših gospodara, Allaha subhanu wa ta'ala, ako Bog da u, u sutrašnjoj emisiji mi ćemo nastaviti da govorimo o bitnosti znanja i da govorimo o uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. U nastavku našeg druženja, Mi prelazimo na treći dio i možda, hajde kažemo, nekima i najinteresantniji dio u kojem, ako Bog da, odgovaramo na vaša pitanja, na vaše dileme, slušamo vaše savjete, kritike. Imamo lijepi savjeta, imamo lijepi zapažanja. Čak imamo zapažanja da iza mene ima tamo paučini koju smo se mi trudili dobro da je otkrijemo, ali eto, mi je nismo uspjeli otkriti, ali eto, neki naši gledatelji je otkriju. Ali dobro... Dobra su vam za pažanja. E, samo naprijed. Samo naprijed kritike, savjeti, sugestije, prijedlogi. Sve je otvoreno. Sve je otvoreno. Prvo pitanje od jednog našeg brata koji ni iz Bosni sa Kosova. Da li ispravno učiti suru Jasin mrtvima? Učenje sure Jasin se može podijeliti u dvije kategorije. Ako se uči da neko nekom je dadni novac pa neko prouči, onda je to neispravno i haram po sve četirime zeba. Znači, da neko plati učenje Suri jasim Asim nekome, niti ima korist onaj koje, kom je plaćeno, niti onaj za koga je uplačeno. Ništa, znači, to je strogo zabranjeno do ako bi čovjek uzeo da prouči suru Jasin, i reksimo da je to pomišljenje velikog groja islamske učenjaka, poput Čehoj Islama ibn Tejmi ibn Qajjima i neke učenjaka sa doba, ako bi čovjek uzeo da je prouči nešto od Kur'ana, pa makro to bila i sura Jasin, nakon učenja da kaže gospodaru moj, nagradu za ovaj kirajet, ja poklanjam tom i tom svom medjetu, nadamo se, nadamo se da je to inšala, ispravno. Nadamo se da je to ispravno. Mogu li pustiti nekog učača Kur'ana i za njim učiti Kur'an? Jer slabije mi ide učenje Kur'ana. Nadam se ima što mi nema ništa loše, čak što više to može biti pohvalno da insan pušta učače Kur'ana nakon toga da on pokušava znači da uči kako oni uči. I znam ljudi koji su naučili učiti Kur'an, bukvalno slušajući druge karije. Svakako da treba da postoji jedan proces učenja od sufari itd. Ali jedna lijepa metoda je da čovjek sluša profesionalne učače Kur'ana, svjetske karije i da pokušava, aj da kažemo, izgovarati Kur'an onako kako to oni radi. Ima nešto više da mogu raditi osim dovi za svoga muža, da počne prakticirati namaz? Kada smo se vjenčali, puno je više klanjav, ali jednostavno vremenom je posustao. Imam troje djeci, pa da im, kada im govorim zašto ne klanjate, oni kažu i babo ne klanja. E, svakako da se može mnogo toga uraditi, e, znači nije dova do jedini način. E, u islamu postoje mnogo načina, jednostavno to je pitanje, kako nekoga pozivati u hajr. Pa su vrata poziva ljudi široka i velika. Jeste, svakako treba dojiti za tog vašeg muža da ga Allah Jerušanu vrati, znači na put istine, ali isto tako savjet, e, lijepa riječ, poklon, pažnja, udjeljivanje nekada lijepije knjižice i lijepog gledka, da nekoga ko, ko je njemu autoritet, da kažete njemu da ga posavjetuje. Jednostavno, postoje mnoge metode znači, kako mi možemo doći do ljudskih srca. Pa ćemo nekada mi znači lijepom griječu, nekada savjetom, nekada kritikom, nekada predavanjem, nekada kasetom, nekada znači poklonom, nekada dodatnom pažnjom, nekada ćemo nekome tražiti da ga savjetuje i tako dalje. U svakom slučaju ne treba gubiti nadu, treba se maksimalno truditi znači da ajde kažimo doprimo do srca tog insana. Da li je dozvoljeno učiti na vodu i šta se tačno uči? Ko može učiti na vodu? Da li majka može učiti djetetu pa da djete nakon toga pije vodu? Kada u pitanju znači ova tema, islamski učenjaci o njoj govori svakako. Prvo moramo konstatirati da je Allah Želšanu objavio ovaj Kur'an i da je u njemu lijek. U onu nezilu mi nel Kur'an imahu ošifa. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek. I neki dan smo govorili da... Spominjali smo najpoznati Hadis kada su ashabi bili na jednom putovanju. Pa jedan od ashaba proučio jednom čovjeku samo fatihu pa je ozdravio. Pa je Kur'an lijek i za tjelesne i za psihičke bolesti. Znači, to je definitivno dokazano, pokazano kroz historiju, kroz praksu. Kur'an liječi i tjelesna i psihička oboljenja. To je jedna stvar. To moramo naučiti i moramo, znači da, moramo znati da liječenje Kur'anom je veoma jednostavno. Ljudi od liječenja Kur'anom prave znači, kažemo, nešto nedokučivo. Vidjeli smo asabi, dođu kod čovjeka, stavi ruku na njegovu bolesni dio tijela, prouči fatihu i čovjek ozdravi. Pa je liječenje Kur'anom nešto jednostavno. Ako vas boli glava, stavite ruku na glavu I proučite par puta suru uh, Fatihu, kul euzubi Rabbil fele, kul euzubi Rabbin nas. Dijete tu vam boli, boli dijete vaše stomak, stavite ruku na njegov stomak i proučite nešto od Kur'ana. Suru kul huvalla, kul euzubi Rabbil fele, kul euzubi Rabbin nas, ajetul kursi, zadnja dva ajeta, uh, bekari itd. Pa je liječenje Kur'anom veoma jednostavno. I sva pojenta je u našem odnosu u srcu vezivanjem srca za Allaha. Koliko smo mi ubijeđeni da je taj Kur'an lijek? Tako da znači liječenje Kur'anom je e, propisano, dopušteno i, hajde da kažemo, potvrđeno kao e, nešto učinkovito. Nakon toga dolazimo do toga da li se može, može uzeti čaša vode ili flaša vode postaviti predase, učiti na nju Kur'an, nakon toga to piti kao lijek. Nije ništa preneseno od Božijeg poslanika, ali se seljatu, je se ran, potom pitanje, bar meni poznato to, shodno onome što sam čitao u knjigama Islamska šnjaka, ali je to preneseno eh, od ljudi iz prvih generacija. Da su imali znači, običaj kada se neko razboli, da uzme neko koje je bogobojazan, neko koje je učen, prouči nešto od Kur'ana na flašu ili na čašu ili na neku posudu, nakon toga on vremenom pije tu vodu i Allah je lišanu i putem toga ozdravljenje. Tako da rezimiram odgovor o ovoj našoj sestri. Nema smetnje, znači da majka uzme flašu vodi, provuću Kur'ana ono što zna. Pojenta je, vraću moja draga, u lijeku Kur'ana, u našoj vezi između nas i Allaha Đerlešanu, u našem, znači, ubjeđenju. Tako da puno će bolje koristiti lijek jedne majke i njenom djetetu nego da nekome ne daj Bože što je neispravno, dadne tamo 50-100 maraka da on nešto zakači na njega što je svakako neispravno. Jer mi najviše volimo svoju djecu. Pa naša to je vid dovi, naša dova, naša rukja, naše učinje Kur'ana je istinsko i srca sa željom da naše dijete pozdravi. Neko kad dodajete kod njega da se liječite, on ima želj da dođete ponovo. On želi da ostanete njegova trajna mušterija. Tako da, znači, rezimirano odgovor na ovu, može svako učiti vodu, nije tu nikakva procedura posebna, uzjeti flašu vodi, staviti, znači, skinuti čep svakako i učiti iznad flaši. Elhamdulillah, poručiti fatihu deset, dva puta, nije ništa ograničeno, nije ništa precizirano. Poručiti fatihu nekoliko puta, poručiti ajtul kursi poručiti kuħudhu bi rabbi il-felat, poručiti kuħudhu bi i bilo koji drugu gonsuru. Allah zašan kaži, wa nunezzilu mine il mi u-Qur'anu objavljumu lijek, cijeli Qur'ani lijek. I nakon toga tu vodu, znači davati djeci da piju. To je sva znači procedura, veoma jednostavno, veoma učinkovito, ali mi u svom neznanju, u svome đehlu, najlakše je otići tamo kod nekog sigribaza, naručiti kod njega da se on s nama ismijaj, naručiti zapis za 200-300 maraka, doći kod kuće, obisati to na sebe i ništa nismo počinili, ni ni ni ni, ajde kažemo, nismo riješili problem, neko se ismijaj sa nama, uzeo nam je 200-300 maraka i to je to. Da žena koja posti Da li je ženi haram, da li je ženi koja posti haram da sprima hranu mužu koji ne posti, a koji je kod kući i koji nije bolestan ili svekru i svekrvi? Govorili smo neki dan u ovom propisu. Osnova je znači musliman ako je punoljetan, zdrav i kod kući da mora postati. Samim tim ako ne posti, haram je potpomagati njega u njegovom nepostenju. Ne e sad kako će ta majka, ta, ta naša sestra, kako će ona to njemu pojasniti, kako će to izvesti, to je sad drugo pitanje ali definitivno osobe koje moraju postiti ako vam dođu ugoste ako vam dođu pod njim znači na kafu zabranjeno im je napraviti kafu iznijeti kolače bilo šta drugo zato što su to osobe kojima je obaveza da posti i podpomagati na njihovom znači grijehu je učešće u grijeh Kako da dovin za svoga oca koji nedavno preselju, ima neka posebna dova ili da dovin za svoga oca, ajde da kažemo, svojim riječima? Nema, ne posebna dova. Boži poslenik kada je govori o kaže čovjek kada preseli, njegova dijela prestaju, osim u tri situacije, pa je spomenuo odjete koji dovin za svoga oca. Nima posebna dova znači čovjek, kao što smo govorili u prijethodnim našim drsovima, kad smo govorili o dovi, da podigni ruke, kada počne dovu, dovi za sebe, nakon toga u svojoj dovi kaže, gospodar, oprostimo me ocu gospodar, sačuvaj ga kapurskog azaba, gospodar, sačuvaj ga džehennema, povećaj mu deređe, oprosti mu grijehe, ukabuli mu dobria dijela. To je to što možemo raditi. I znači više puta ponoviti tu dovu i to je znači ono što možemo raditi znači na svom bosanskom jeziku da dovimo za svoje roditelje. Imao jedno pitanje, nakon da ga rezimiramo, osoba koja ima oca preselio je, taj otac je bio naj naš neki standardni bošnjak, išao na teravije, klanjao je bajrame, klao je kurbane, znači šarao sa namazima. Koliko je dozvano za takvu osobu doviti, da li je bila musliman? Mi se nadamo da je takva osoba imala minimum tog imana i za takvu osobu, ako Bog da dozvano doviti, tako da uz Allaho pomoć nadat je se da mu ta dova koristi, jer je inšala otišao sa ovog, hajde da dunjalka izgovarajući šehadet, imao je pri sebi nekih neki postupaka islamskih, imao je nekih propisa, tako da naše da se nadamo da je bio musliman i dozvolen imšava za njega doviti. Da li sam, da sam dužan dati zekijat ako posjedim određenu količinu ušteđu novca i na koju količinu se daje zekijat? Ja opet kažem, ako mognim stići, ako Bog da od svojih obaveza, možda jedno od narednijih predavanja će biti samo rezimirani propisi, rezimirani propisi zekijata. U svakom slučaju, znači, zekijat se daje na ušteđevinu koja je pregodinila i nije tokom cijele godine padala ispod Nisaba. Islamska zajednica ove godine je odrijedila da je Nisab šest i po maraka. Pa idući po tom znači, pravilu, čovjek, ako je, rećemo, prošle godine za Ramazan imao 6.500 maraka. Zaradio ih. I cijelu godinu nikada pare nisu padale ispod 6.500 maraka i sad u Ramazanu opet ima 6.500 ili ima 10. On će dati, znači, 2.5% od svoga imetka na ime Zekijelata. Znači, novac koji je pregodinio i nikada tokom godine nije padao ispod 6.500 maraka na njega nakon toga koliko god da imamo novca mi dajemo na njega mi na njega dajemo zekat nadam se da sam tu uspio po po pojasniti jedna sestra pita u fatihi ne rijetko čujimo kada ljudi uče siratal didele da li je to ispravno neispravno koliko i meni poznato iako nisam stručnjak ali gledao sam ljude koji uče fatihu po svim kirajetima nikada nisam čuo da ima kirajet koji uči siratal dine. Riječ elevine u arabskom jeziku znači koji. Tako da stavi ako stavimo ovdje siratale dine, može se shvatiti pogrešno, protuma, znači može se izmijeniti značenje fatihe, tako da čovjek treba da se potrudi da izgovori mehko slovo d, siratale dine. Nije poznato da postoji kirajet ili da je neko rekao da se fatiha može učiti sa siratale dine. Obaveza je, znači, Obaveza da se prouči elevine osobama koji mogu da a, izgovori ovaj harf na ovakav način. Da li Allah, Đelšano, oprašta sve grijehe nakon iskrenog pokajanja? Imamo dvije vrste pokajanja. Imamo pokajanje za određeni grijeh i imamo pokajanje za sve grijehe. Ako se čovek pokaji za sve grijehe i u tom pokajanju njegovom ispunom, ispune se uvjeti da je to pokajanje bilo radi Allaha, da je prestao odma sa grijehom, da je čvrsto odlučio se neće nikada vratiti i da se pokajao u srcu, da ga to boli, što je to činio. Ako se ispunova četiri, dje, četiri e, uvjeta u grijehu koji je između njega i Allaha, pijenje alkohola i grijeh između insana i Allaha, ako se u pijenju alkohola ili u nekom drugom grijehu koji se vezuje za nas, između nas i Allaha, ispunova četiri uvjeta, nadat je se duboko da Allah Žešanu oprosti insanu njegove grijehe a imamo peti uvjet ako je grijeh između nas i ljudi pa znači tada imamo dvije verzije ako je znači grijeh vezan za insana da smo ga uvrijedili znači da to nije materijalno tada trebamo tražiti halala da bi znači bila teuba potpuna trebamo tražiti halalo od insana ako smo ga materijalno zakinuli onda mu to trebamo nadomjestiti tako da znači Allah dželalu oprašta sve grijehe ako se insan od njih pokaje Opet imamo pitanje da li se može kupovati auto na odgodu sa većom cijenom. Ljučije smo to mi detaljisali, a ja kratko ćemo kazati. Nema smetnje da se auto kupi na odgodu sa većom cijenom nego što bi to bilo za keš. Pa smo rekli, ako nam dođe i čovjek kaže ja prodajem ovo auto za 10.000 za keš, ali ako ćeš mi isplaćivati u ratama, ono je 12.000, to je uz Allaho pomoć dozvoljeno. Može li... Se desiti da čovjek traži previše od gospodara, ne može se desiti da čovjek traži previše od gospodara. Kaka je status osobe koja praktikuje temelje islama, međutim svjesno padni u grijeh kamati? Braću, ma draga i cijenili sestre, jučje smo o govorili. Mi ne možemo kazati ko će u džennet, ko će u džehennem. Islam koji praktikuje temelje islama. Mi se nadamo da je u velikom hajru. Činjenje kamati je veliki grijeh ali po vjerovanju ehli sunneta voli džemata, veliki grijeh čovjeka ne izvodi izveri. Na sudnjim danu će se vagati dobra i loša dijela, pa ako čovjek ima neviše dobrih dijela od grijeha, iće u džennet. Ako ima neviše grijeha od dobrih dijela, iće u džehennem da isplati ono što je zgriješio. Nakon toga će ako Bog da završiti u džennetu, ako je imao onu jedinicu koja se zove la ilaha illallah, ako je bio musliman. Pita jedan brat, mislim da se radi u jednom početniku, kaže da li se nešto klanja prije teraviji. Pa kad sam mu postavio pod pitanje, jednostavno sam osjetio da on ne zna da postoji nešto što se zove jacija namaz. Možda sam ga opet pogrešno shvatio da Allah oprosti meni, ako sam pogrešno shvatio, u svakom sučaju, kad se dolazi na teraviju, čovjek koji dolazi na teraviju, šta radi? Ulazi u džamiju i klanja dva rekeata, pozdrava džamiju. Nakon toga sjedi u džamiji i čeka i kamet. Kada se prouči i Klanja se 4 rekjata jacija namaza. Nakon toga znači čovjek može klanjati dva rekjata ko ima vremena sunneta i nakon toga počinje da se klanja teravija namaz. To je znači nešto standardno u cijelom islamskom umetu, pa tako i u Bosni, znači takva je neka procedura kad je u pitanju klanjanje teravije. prije dvije godine sam se oženio, ja i moja, moja supruga smo studenti. Da li, kaže, naše poruce nas finansiraju, da li smo mi obavezni dati zekijat? I sada je katul fitr. Rekli smo ičer, zekijat se daje na četiri stvari. Ako student, bez obzira što bio student i bez obzira što ga neko finansira, ako ima neku od četiri stvari na koji se daje zekijat, treba da da ne zekijat. Pa smo ičer rekli da su to poljoprivredni proizvodi, da je to trgovačka roba, da je to zlato, da je to novac i da je to stoka. Sad, u svemu tome imaju podjele i uvjeti, ali generalno znači to su četiri stvari na koji se daje zekijat. E, ako bez obzira što je neko student, čovjek može kaoči da ima stotinu ovaca ili 200 krava Bez obzira što je student, znači treba da izvoli zekjat ako podpada pod neku kategoriju osoba koji imaju zekjat, a sada katul fitr je još uži tako da znači sada katul fitr daju svi ljudi koji imaju dovoljno hrane samo za noć bajrama, tako da sada katul fitr sigurno Allah dž.š. onaj blizna podpadaju pod obavezno sada katul fitra. <hums> da li muž i žena Da li muž i žena mogu zajedno u džematu? Mogu muži i žena zajedno džematu klanjati s tim što će muž biti imam, znači uvijek. Pitanje da li Je propisano da Moezin u džami izgovara one riječi ono prije, prije nešto se rekne subhanallah, pa je ovdje čovjek napisao u transkripciju ja rabbi zel dželali Nema potrebe. Zatim znači, Moezin u džami za vrijeme božih postanika li se rata samo ezan i kame tako da onu takozvanu neko kamatlisanje nema nikakvi znači ni potrebe ni osnove znači čovjek jednostavno kada zikri kaže subhanallahu subhanallahu subhanallahu kada dođe do 33 puta nakon toga prekini i počni alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah znači nema nikakvih ti neki poveznica koji povezuju znači zikrove jednostavno je, juči smo govorili o zikru malo detaljnije <clears throat> Jedna osoba nam se javila kaže preknula sam post pola minuti od prilike prije Ezana. Mislići da sam čula Ezan i stupila sam na namaz. Ja se nadam da je ovaj post ispravan zato što i u našoj vakti, znači u našoj vakti ostavljeno je sigurno nekih 5 minuta predostrožnosti. znači tako da ako je se osoba iftarila samo pola minute prije ezana i počela klanjati, nadam se i da je post ispravan i da je namaz ispravan, jer znači pola minute sigurno sigurno znači je nastupio već bio akşam namaz, tako da je može se iftariti i može se klanjati. Budući da sam u osmom mjesecu trudnoći i stvarim po teškoću, kada ustajem na kijam sa sjedinja, znači ustajanje, mogu li se za nešto pridržati, nema nikakve smjetnje, znači da osoba kada sjedi pa pored sebe ima neku stolicu ili nešto pa se potpomogne da ustane, znači nema nikakve smjetnje. <hle> da li je čovjek koji klanja sa hlačama ispod članaka primljen namaz ili ne? Juče smo, braćo moja draga, govorili ne trebamo se mi e, zamarati time da li je nečiji namaz e, primljen, da li je neko, e, znači, e, mi ocjenjujemo čovjek posti, čovjek klanja, da li je on. Znači, nemojte se, nemojte se mnogo tim stvarima, hajde kažemo, one, opterećivati. E, nošenje odjeće za muškarce ispod članaka, Allah Đelšanu najbolje zna po ispravnom mišljenju, je zabranjeno. Znači, muškarcima, muslimanima je zabranjeno nositi odjeću ispod članaka. Nažalost, tijeli gruje naše vraće muslimana nikad nije čulo za taj propis i neka se ismijavaju sa osobama koje nose odjeću iznad članaka. Nošenje odjeće iznad članaka je sunet Božijeg poslanika. Kako jedno društvo to doživljava, to je nešto drugo. Da li sa čovjek treba u današnje vrijeme u Bosni zagrniti, hajde kažemo, odjeću do pola, do, do pola potkoljnice ili ne treba, to je opet nešto drugo. Ali imaju jasni hadisi Božijeg poslanika koji strogo zabranjuju muškarcima nošenje odjeće ispod članaka. Dottimire da bosi poslanici kaže sve što bude od, znači ispod članaka to ciči u vatru. Aludiraš da te znači telo i tila će ići u vatru, znači, vatru e, koji je pokrivala odjeća koja je bila ispod članaka. Tako da muslimanima, muškarcima je naredjeno da nosi odjeću iznad članaka ili do članaka. Pa u današnje vrijeme Allah džellehu najbolje zna pošto naše društvo je e, nepoznanicamo je taj propis, znači nima ništa smjetnih kako čovjek ne bi bio upadan u svome društvu, da spusti svoje hlače do članaka. I uzalavu pomoć neće biti upadan, neće ga ljudi prozivati, a nije upao u šerijacku zabranu. A kada bi se već desilo da neko klanja sa nogavicama ispod članaka, znači to je grijeh koji nevijezan za namaz i njegov namaz je inšalav iznila ispravan. Pijenje stojeći, jedan brat nam je postao širi e-mail u svakom slučaju gdje je rezimirao gdje kaže čitao sam hadise u kojima stoji da je zabranjeno piti, ja sam to praktikovao. Nakon toga sam naišao na hadis vjero u Buhari da je Boži poslanik pio stojeći zemzem. Pa kao kako između toga dvoga spojiti, u svakom slučaju hadise u kojima Boži poslanik zabranjuje pijenje stojeći su jasni. Hadis da je Boži postanik pio, znači zemzem stojeći, može se, ajde kažemo, jednostavno protumačiti na razno razna tumačenja. To je bilo na hađu. Kada je Boži poslanik pio na hađu zemzem, to su gužve. Pa se može shvatiti da je to samo eksplicitno vezano za zemzem. Pa znači, kažemo, zemzem se može piti stojeći. Druga stvar, to je uradio Boži postanik zato što je bila gužva. Ali u drugim hadisima jasno je Boži poslanik e, preporučio da se ne pije stojeći. Tako da, znači, svakako prioritetnije je da čovjek kada pije, pije sjedići. Ali ako bi popio vodu stojeći i uzela ovu pomoć, nije počinio haram, baš dvog hadisa u kojima stoji da je Boži poslanik pio nekada vodu i stojeći da je to bilo haram, Boži to poslanik nikad ne bi uradio. Tako da, znači, maksimalno što bi se moglo reći da je pijenje vode, maksimalno da je pokuđeno da čovjek pije stojeći vodu. Jedan brat nam kaži, pokaju se vjeri, pokaju se, Đišanhu, vratio se vjeri, ostavio je alkohol, ostavio je drogu i hvala Allahu Đeršanu, eh, dobro se, hajde da kažem, učvrstio na putu istini, ali od stvari koje su mu ostali, repovi, džahilijeta, jeste da ima tetovaži po tijelu. E, imamo još nakon toga jedno pitanje pa ćemo ga sad usput odmah odgovoriti. U islamu je tetoviranje tela strogo zabranjeno haram. Jedan od velikih grija tetoviranje tijela. Zato ja koristim priliku e, našoj omladini, roditeljima, da svoji djecu savjetuju da se ne osuđuju na taj postupaj kad ta će doći vrijeme kada to što su istetovirali će izlapiti. U smislu izlapiti ljudi nešto istotoviraju što je u trendu. Ko što su u nas ljudi tetovirali JNA i nakon toga JNA ih poklala i pobila i rušila Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga ti na svojoj ruci JNA i tako dalje. Tako da... E, Prvo što je to haram. Bez obzira da će pruš trend ili neće, tetoviranje je strogo zabranjeno. od tog dijela je prokljet na jeziku Božijeg uslanika, ali i selatu eselam. Nakon toga nam se javlja pitanje, dobro, neko se tetovira u neznanju ili svjesno, ali se pokaju. Mi kažem u tom slučaju, kao što su rekli islamski činjaci, čovjek treba da pokuša, ako može, da ukloni tetovažu. Ako ne može ili ga to mnogo košta, onda će to ostaviti dovoljno inšala pokajanje. Svakako ako može tetovažu prilikom izlaska iz kuće da odnosi odjeću gdje mu se ne vidi ta tetovaža i rednostavno to je grijeh. Tako da, grijeh koji je bio, ali bez obzira ljudi, znači kada vidi čovjeka iz tetoviranog, ne znaju se mu pokajao ili nije. Tako da, kako to ne bi bilo hvalisanje grijehom, čovjek je bolje da nosi odjeću koja će pokrivati, pokrivati tetovažu. Tako da, rezimiramo ovaj naš odgovor. U islamu je tetoviranje strogo zabranjeno. I savjetujem omladinu no, nikad, nikad, nikad, bez obzira bio to trend. Igrači, zvijezde, futbaleri, istetovirani, kodeždenjaci, šareni, crveni, nikad u životu nemojte se tetovirati. Taj postupak je u islamu strogo zabranjen. Druga stvar, ako bi se desilo da neko se istetovira i nakon toga se pokaje Allahu Đelešanuhu, šta je na njemu da uradi? Da pokuša da to, hajde da kažemo, ukloni. Iako tetovaža je, znači, veoma tiško je uklanjati, ali postoji načini metode. Ako čovjek kaže ne mogu uklonuti i nemam sredstava da platim operacije i šta ja znam, onda kažemo ostani takav kakav jesi, pokaj se Allahu Đelešanuhu, ali pokušaj prilikom izlaska iskući da te tetovaže ne budu, znači, na vidnom mjestu, bez odjeći jednostavno jer ljudi ne znaju da se čovjek od toga pokajao, pa mogu o njemu imati loše mišljenje. Imam suprugu s kojom sam zadovoljan u smislu redovno klanja, posti, zekja, daje, sve trudi se oko muža, ali jedini nedostatak njen je ne nosi šarijasku nošnju, pa je pitanje da li je ta žena, znači, da li će se uopšte gledati u dobra dijela na sudnjem danu, da li će u džehennem, da li će u dženet i tako dalje. E, Opit se vraćamo onom našem temelju, vraćamo, draga, naše nije da određujemo ko će u džene, ko će u džene. Osoba koja ne nosi mahramu definitivno haramu. To je, znači, mi od metefa, od malih nogu svi učimo i zašto naše žene kad idu u džamiju pokriju se, zato što znaju što je da je obaveza. Zašto naša djeca kad idu u džamiju od malih nogu se nauči da žena maksimalno što smije otkriti kada izlazi iz kući, jeste njeno lice i njene šake. To je znači maksimum koji žena smije otkriti kada izlazi iskući. I svaka žena koja je otkrivena, koja je odrasla u Bosni jecegum i zna da je nošenji mahrami obaveza i da je nenošenji mahrami haram. Tako da znači e, e, oko toga nema razilaženja. Ali imamo s druge strane da osoba klanja, posti, čini mnoga dobra djela. Tako da naše nije da određemo ko će u džene, ko će u džene. Naše je da dadnimo diagnozu da je to činjenje veliko grijeha. Na sudnjem danu čovjek će odgovarati e, za svoje grijehe. Vagaće mu se dobra djela i loša djela. Ako mu prevagnu dobra djela, on će ići, inša Allah, u džennet. Ako mu prevagnu grijesi, iće u džehennem. Ovo nikako nije odobravanje. Ovo je samo stav ehli sunneta velj džemata. A svakako ovo je poziv svim našim sestrama, našim majkama. Svaki novi izlazak iskuđuje novi grijeh. Svaki pogljed muškarca na ženo tijelo je novi grijeh. Tako da nema, nema ništa ljepši, nema ništa bolje nego da žena muslimanka iziđe iskući lijepo pokrivena. Znači dovoljno je čovjek kad samo jednostavno kad pogleda sestru muslimanku pokrivenu, osjeti odma neki respekt, dodatni pažnju. Tako da... O nošenju mahrami ne treba zaista govoriti o njenim vrijednostima, ali mi govorimo znači o propisu da žena, ako ne nosi mahramo, a se obavlja mnoge druge stvari, ona je muslimanka, nek se osprima za polaganje računa na sudnjem danu. Jedno pitanje, pošto kaže ima dosta puta tokom godine, pozivaju nas postite ovo, postite ono, postite ove dane, postite one dane, kada je sve pohvalno u toku godine da se posti. Mnogo je na fila, znači, kroz ibade posta koji se mogu postiti tokom godine, ali evo mi ćemo spomenuti neke koji su zasnovani na vjerodostojnim hadijsima. Svakako post mjeseca Ramazana je vađib stroga obaveza svim punoljetnim muškarcima. Imamo post na dan Ashure koji je potvrđeno vjerodostojnim hadijsima. Post na dan Arefata. Imamo post vjerodostojni hadisi koji govori o postu šest dana še'u'ala. Imamo post općenito u mjesecu Muharremu. Kada nastupi mjesec Muharrem, lijepo je povećati svoj post. Isto tako kada nastupi mjesec Šaban, isto tako povalno je povećati svoj post. Kada je u pitanju sedmični post, lijepo je postiti ponedjeljak i četvrtak. Allahoposlanik je govorio, e, volim da postim ponedjeljak i četvrtak jer su to dani kada se moja djela, odnosno djela ljudi, podižu Allahu subhanu wa ta'ala. Znači u toku sedmice lijepo postiti ponedjeljak i četvrtak. U toku mjeseca imamo dvije dv ili da postimo bilo koja tri dana, ili da postimo bijele dane. Bijele dane to su znači 13, 14, 15 dan hijdredskog mjeseca. Pa je pohvalno postiti ili bijele dane, ili da postimo tri bilo koja druga dana u svakom mjesecu, kada je sednica srednica, ponedljak i četvrtak, Najveći stepen dobrovoljnog posta u islamu je post Davuda, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan mrsi, osim kada dođe, znači Bajram, bez obzira koji ga dan padao, na Bajram je haram posti. Mimo toga, znači, tokom cijele godine da čovjek jedan dan posti jedan dan ne posti. I odavnina, odavnina, ja sam gledao i neke e, emisije o našim nekim starim didovima koji su 30-40 godina postili post Davuda alihi salatu esalam. To je, znači, e, najveći nivou kada je u na fila dobrovoljni post e, koji čovjek može postići jeste da jedan dan posti, jedan dan ne posti. To su, znači, e, e, na fila, na filaj posta koji su potvrđene u irodostim hadisima Božih poslanika, ali i se le, a tu selam. <clears throat> da li sam ovezan ovaj dati zekijat na pare koje iskupljam za Hadž. Ako te pare su dostigle nisab, iako su pregodinile, to što su one za hađ, ništa ne znači, ne, ne isključuje da se za njih treba dati znači, zekijat. Tako, znači, rekli smo da je 6,5 hiljada e, odrednica Islamske zemce, da je to nisab. Ako čovjek ima od prošle godine špara, novac za hađi i od prošle godine ima 6,5 hiljada maraka na kamari i ove godine ima i više ili 6,5 hiljada, obavezimo je da da e, na njih zekija bez obzira što njima želi da obavi hađi. Da li žena smije poklonti čovjeku mehr I kako smije i bit će joj zahvalan inšala do sudnjeg dana pitanje, ako čovjek predvodi namaz u džematu, znači bez obzira odlo se o efendi, o imamu ili neko predvodi bilo koji džemat, ako mu se desi da izgubi abdest u namazu, šta će činiti? Ovdje imamo nekoliko pitanja, neka su mnogo bitna, neka su manje bitna. Ispravno je znači da insan koji u namazu predvodi ljude u džematu, izgubi abdest, da je lijepo i pohvalno je, da odma prekini namaz i da nekoga iz prvog safa uzme i da ga povuče, da ga stavi na svoje mjesto. To je takozvani isti hlav i znači većina pravnika tri mezeba smatruju da će čovjek tako postupiti, da će uzeti nekoga iz prvog safa i staviti na njegov mjesto i ljudi će nastaviti klanjati kao da se ništa nije desilo. To je prva stvar. Druga stvar... Haram je strogo veliki haram da čovjek, bez obzira bio imam ili bio u džematu, da mu se desi da izgubi abdest, a može se desiti da nastavi klanjat. Znači da nam se desi da smo izgubili abdest u namazu, ali sigurno smijemo se zakljesti da smo ga izgubili, ne da sumljamo, već smijemo se zakljesti, obaveza nam je stroga da moramo prekinuti namaz. Znači prva stvar moramo prekinuti. Ako smo u samo kao u džematlje u safu, samo ćemo izići. Ako smo imam ljudima, znači treba lijepo je da ljudima, hajde kažemo, stavimo da mi odabirimo nekoga i zato je pohvalno i lijepo da uvijek za Efendije klanja neko ko poznaje propise, neko ko zna dobro učiti i tako dalje. Ako bi se desilo da Efendija imam neko prekini namaz, a nije ljudima odridio imama, oni imaju dvije verzije. Ili će neko od njih sam istupiti i nastaviti klanjati, on će za njim klanjati kao imam, da ime on imam, Samo će nastaviti undaj gdje su stali. Primjer, ako su klanjali tri rekeata i na četvrtom rekeatu stoje, odjednom vide da imam izišo, samo će jedan od njih stati u mihra bi nastaviti njihov namaz je validan. Ako niko nehtjedne i niko neznadne predvoditi ljude, onda imaju pravo da svi nastave klanjati pojedinačno. Ovo je znači srž ovog pitanja u pogledu ako insan izgubi abdistu namazu. Znači, Ako izgubi abdestu namazu, bez obzira bio imam ili bio džematlija, mora prekinuti namaz. Mora. Veliki grij, čak neki su rekli da je to neozubila, izlazi čovjek time izveri kada bi klanio bez abdesta. Ali je znači to veliki grij, klaniti bez abdesta. Prva stvar. Druga stvar, ako se desi to imamu, ovo i lijepo je da on nekoga od na iz džimata kako ne bi nastala ajde kažemo jednostavno ono rasulo ljudi ne znaju šta će da on samo nekoga uzme i da ga uvede u mihrab zato i jest lepo i preporučeno da izaimamo uvijkanja i za imama ljudi koji znaju te propise tako ako ga efendi uzme za ruku da zna da ne repi halu šta me kuće šta ćeš, ne znaš šta će znači da se čovek samo pomakne nastavi klanjatku da se ništa ne desilo ako imam odi a nije odredio ko će, onda imaju oni dobrovoljno pravo da neko od njih samo istupi da počne ih predvoditi i da oni nastavi za njim klanjati. I ima treća verzija, ako niko ne smije dne, jer kod nas to je nešto ogromno da neko predvodi ljude u džematu, ako niko ne bude toliko hrabar, onda imaju pravo samo da nastavi da upotpuni namaz, znači svi pojedinačno. Nadam se, inša da smo to pojasnili. Da li kada se radi o hadisu gdje je spomenuto da Allah dž.šanu svaki večeri silazi na ovo duonojno nebo, da li se samo odnosi činjenje dove na ljude koji su namazu? Nikako, nikada u životu to nismo rekli. Znači to je vrijeme kada Allah dž.šanu prima dove ljudi koji su na sehuru, ljudi koji dove, ljudi koji su namazu, ljudi koji zikri, tako da ovo je pitanje sestre koja spomni to iz razloga žene u hajzu i nifasu, mogu li u tom periodu dove svakako sestre u Hajzu i Mifasu, znači koji ne mogu uklanjati čak šta više da se maksimalno potrudi jer je to za njih jedno posebno vrijeme. Znači, hajde da kažemo posebna situacija. Tako da, period zadnje trećine noći nije eksplicitno vezan samo za namaz. Da li ispravno na svakoj seždi da čovjek uči nakon Subhana Rabijal-e'ala, on u dovu poznato, Allahumay nekafun tohibu lafe fa'fun nema nikakve smetnje, poži poslanik je podučio, a išo da tu dovu uči u noći lele tol kadar, ali da je mi učimo na, na filama i da učimo na seždi, nema nikakve smetnje. Kako ispravno predati namaz, kada se, predati selam kada se klanja u džematu? Oko toga ima duga priča, ali evo pokušat ćemo opet to rezimirati. Iz režije, a ta režija nije moja hanuma, opet moram podvući jer kritikuju me, kažu, pezeći glumi, samo ovo mu nije režija, to mu je hanuma, o to da ga klagijom maše, nije žena, nije klagija ništa, već imamo, tu smo u studiju ljudi, zar ne vidite da je u studiju. Kako predati selam? Imamo tri stvari. Prvo, ne treba zajedno predavati selam sa imamom, to je pokuđeno najpotpunija verzija je da sačekamo i mama da preda na dvije strane nakon toga mi predajemo a dopuštena verzija je da imam preda na desnu stranu i kada on završi ese namu alikum rahmetullah daj mi predamo sa njim tako da znači imamo tri verzije da ne treba zajedno sa njim da je potpuno sačekati da preda na dvije strane pa nakon toga mi prvu desnu pa lijevu Ako se žurimo ili ne želimo da budemo puno upadni u džematu, onda znači kada imam predaj na desnu stranu, nakon toga ćemo mi predati na desnu, kada on preda na ljevu i mi ćemo predati na ljevu stranu. to je znači nešto rezimirano. Ne bi da vas umaram, čak i u samom hanefijskom ezebu znači ima više stavova u pogledu tog pitanja smil žena uči ti Kur'an u menstruaciji to smo toliko puta pogledali, pogledale vjerovatnoovo nam je neki novi kolač koji nije pregledao ni jednu našu uh, onaj emisiju Allah sagraju sam, sam prišajete bilo koju emisiju našu tamo odgovor da li žena može učiti u Kur'an u menstruaciji Možemo skidati vaša predavanja i rezati pa da budu besedje odvojene, Kur'an odvojen, sve što se mene tiče rate, što hoćete, samo nemojte to e, hakaretiti, nahakaretiti, nemojte se ismijavati sa tim. Svaki hajr znači je pohvalan. E, kada u namazu nađemo na ajetu kojem ima seđda. Evo ovo ćemo sad za kraj i pošto je ono malo komplikovano i time ćemo završiti. Jedna iz režije javljanja. Kada učimo Kur'an u namazu, možemo biti u jednom od dva namaza, odnosno vaku. Možemo biti da predvodimo ljude u džematu i možemo biti da mi klanjamo sami. Ako klanjamo sami, bez obzira bio namazu kojim se uči naglas ili u sebi, kada nađemo na namaz, na ajetu kojim se uči seđda, kažemo Allahu Ekber i odem učinimo seđdu, dole učimo na seđdi, ko što učimo na bilo kojoj drugoj seđdi, Allahu ekber vratimo se i nastavimo klanjati. Tu kad smo mi sami, bez obzira da li bio namazu u kojim se uči naglas ili uči se u sebi. Ok, završili smo pojedinca. Sad smo u džematu. U džematu imamo dvije kategorije ljudi. Imamo imama, imamo džematliju. Kada u pitanju imam, kada uči u namazima u kojima se uči naglas. Kada uči naglas, I dođe do ajeta u kojem se uči seđda, imam će samo kazati Allahu Ekber i otiče na seđdu. Dole će proučiti što se uči na običnoj seđdi i može učiti dovu, Allahu Ekber vratit će se i nastaviće učiti. Ako su u pitanju namazi u kojima se uči u sebi, velik broj ulemeji smatra da je pokuđeno tada činiti seđdu. Zašto? Jer jednostavno uči se uče, u sebi, ljudi ne znaju da je to seđda i kada imam rekni Allahu Ekber on odi na seđdu, oni odu na ruku. A kad se on onda vrati sa Rukua, on je na Kijamu, oni se vraćaju i onda dođe do, hajde da kažemo, dođe pometnji. Pa kaže velik gru islamske učenjaka da čovjek, odnosno imam kada predvodi ljude u džematu, u namazima kao što je Podni i Kindija, da je bolje da ostavi da ne čini tilavec seđdu nego da je čini kako ne bi došlo do pometanja. A kada u pitanju džematlija, on će znači eh, povinovati se za imamom kada imam, znači kaže Allah-hojper, on će zajedno sa njim činiti, eh, hajde da kažemo, seždu tilavet. Pa znači vraćamo se da rezimiramo i time završajmo večerašnu emisiju. Eh, kada je u pitanju tilave sežda, čovjek može tilave sežda u namazu. Imamo tilave sežda izvan namaza. Mi govorimo samo o tilave seždi u namazu. Pa ljude dijelimo u dvije kategorije. Imamo pojedinca, imamo džemat. Kada je u pitanju pojedinac bez obzira bio namaz znači u sebi ili naglas zato što ne može nastati smetnja zato što je čovjek sam zna da je to seđda, čovjek može ako nađi na ajetu kojem ima sećda može činiti sećdu bez obzira da li to bio namazu kojim se uči naglas ili u sebi riješili smo pojedinca u džematu rekli smo da se namazi dijele u dvije kategorije namazi u kojima se uči u sebi kao podni i ikindija tada je pokuđeno i nije dobro da imam, ako naiđe na ajet u kojim se uči seđda, nije dobro da uradi seđdu zato što će doći do pometnje u džematu. Dok ako uči ajet u kojim ima sećda, u sabahu, podni i akšamu, o, sabahu, akšamu i jaci, tada nema smetnju svakako cunetaje da ode znači na seđdu samo donoseći tekbir. Na seždi se uči ono što se uči obično na seždi i donosenjem novog tekbira ljudi se vraćaju ponovo na kijam i nastavlja opet da klanja ondi i gdje su stali. Nadam se, ako Bog da ste to razumjeli, molim Allaha Čilešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga da nas poduči korisnom za nju. Molim ga da nam oprosti grijehe, da nam ukabuli naše ibadete, da nam ukabuli post. Molim ga da nas poživi do zadnje trećine mjeseca Ramazana, da budemo donih ljudi koji će وقدتي وطرفتي نوتي ليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا انت استغفروك واتوبو إليك.